قرانو مخترمو او کو السلام عليكم انشاء الله دا استاذانو و استاذو بدو نن دا حديثو دا کتاب دا مشکات شريف ریکاردن شروشو اولنه سبق دا مشکات شريف دا مصنف مختصر حالات نترفا دا سردرالی اتر پروش پشخی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مشکات شریف چې حدیث و کتاب دے دا مصنف مختصر انتحالات منگا ذکر کرو دا مشکات شریف د مصنف نم چې چارا کتاب لکنے دے دا غنم علماء ذکر کرے د محمد یا محمود د صاحب مشکات دا مصنف نمد محمد یا محمود او دا کنیا و ابو عبدالله علماء و دکلی اذا کنیار چارفارا سنت طریق دا کنیا دیتا وائ چه یا والد دخبل بچی تا زان منصوب لکه قرر ابو حریرہ ابو سعید ابو بكر نو پا بچو که زان یو تا منصوب کل کنیا وائی لغوی رسول سلام تاب القاسم صلی الله علیه وسلم ندا کونیه سوی سنتی هر سریله بهی سنت مفتو کی ثواب بوله ملاوی خپلو بچو کی کم بچی لکه مثال په تور د جننم د بچی عمر د دی ابو عمر د بچینو ميره سعید د دی وی ابو سعید ندا ابو عبد الله ز د کونیه وا ته صاحب مشکات او لقب د ولی د لقب سو ولی د او د دې د حوالې دې محترم نوم دې عبد الله نسبا دا عمري دې یعنی د دې نسب چې بار را رسیدلې نو حضرت عمره فاروق رضی الله عنه سره ملاوي د دې د نور تسانيف هم دې نور کتابونه هم لیکلې خو مشهور تسانيف او کې د دمشقاه شریف ته دې تمشکات المسابيح وي دتصوی مشکات المسابيح مشکات ته توي مسابيح ديو ته وي دا الله الرحیم اغه احادیث مبارکه په مثل د چراغونو دي دی. دیو ما ورته دا تاخ جوړ کړي مشکات څه ته وي تاسو قران شریف کې تیری <تصفح> نور کې تاخ او مسابيح ديو ته نو الله الرحیم اغه احادیث مبارکه دی دي دا هغه د یو تاخ جوړ کړي مشکات المسابيح دا سحایس ته له پښې ډیر مشهور کتاب دی بلکې علماو لکلی په هندستان کې یو دور داسه تیر شه چې طلاب او علم کولن اخر کې به صرف مشکاه شریف وي او بس پرې به اکتفا کېده یو دور په هندستان کې داسې چې د سحایس ته بنش ولسته بس صرف مشکاه شریف باندې به اکتفا وشه او دا به د طالبانو د علم انتهايي کتاب ترجی پوری جو په هندستان کې د مشکاه شریف ډېر حافظان ام تیر شي لکه د قاضی شریف حافظان وی سرنا تر اخره پوری ورته یاد وي یو زمانہ دا سی وا چې په هندستان کې څومره علماو چې مشکاه شریف ورته په یادونه یاد او دی دې ذکر کړي چې هندستان کې یو عالم اپدي مشهور بابا داود مشکاتی نو یاغه تماتنه او سندن مشکار ټولیا دي ټول ورته یاد یو عالم مونږه هم کتلو اولماء او بدعوی چې د مشکار شریف یادته او وفات دي نو دا راځي او چې د مش د قران شریف غون دي د مشکار شریف با علماء متننه او سندن داوي سکرو دا بیا در گورا دا مشکات اصل که دینا مخ که مسابیح کتابو نو پاغا کتاب که دی دا مشکات مصنف زیادتو کو غیطه نم دا مشکات کې خو د دا حدیث ادا کتابو چې دا راوی نم پکنو دارنگیغی که دا نویلی چه دا حدیث دکم کتاب ده د صحطه او د ضعف حکم پکنو نو مشکات وعلا مصنف رحمت اللہ لے را او دے طول امورو احتمام اوکو دے طول امورو احتمام اوکو او دے پلی مشکات کی دری فسنو بے اول کی دیا غا حادیث ذکر کئی چې پاغی دا بخاری او دا مسلم شریف اتفاق کن یا یوان امام بخاری امام مسلم رحم الله ذکر کرے دو ام فصل کی بیادی رامو کتابونو احادیث ذکر کئی تا در ام فصلم پا مسابیح کے نو دام ورسرد سیوا کرے او دي کتاب کې ګورا ديار لسو اصحاب الحديث خصوصي ذکر دي اينوا احاديث يو پري کې صحايه ستري ورسه هاي ستو کې بخاری مسلم شریف ابو داود دارنګ نسائي او دارنگ امام ترمذي او ابن ماجه یو د شپغو کتابونو احاديث به دي دارنګ علاوه وم کتاب دي کې امام مالک رحم الله د موثث احاديث زده نقل کوي امام شافعي رحمت الله عليه د کتابو ن حدیث پر ذکر کوي دارنگه د مسند احمدنا د مسند داری بنا دارنگه داری پخنی نا دارنگی د بهقینا او دارنگه د عبد الحسن رضی ابن معاویه راغه کتاب نوا حدیث نہ کړی کلبو په کده نورو کتابون ن ذکر کړی دارنګي د دې کتاب د احاديث او تعادد کمدو علماء کرام او اختلاف تے شاب شعب الالدین رحم الله چې مشهور محدث ترشه دا کتاب یې غریته وي بوستان المل محدثین په پای کې شعب الالدین رحم الله وي چې مصابيح کټول احاديث سره سلور زرا سلور سوا او سلور اتیا مصابيح چې کوم اول کتاب او مشکات یعنی دا آغی او تفصیل گنتے ذکر کڑے دے وغی کی زیادت کڑے نو په مذابیس کې احادیث سلور زر سلور سو سلور اتیا نو صاحب مشکات پلیبانی پندرہ سو گیارہ احادیث سیوا کر نو طول احادیث مشکات شریف د جلدن سور دی پانچ ہزار نو سو پچنبے پنز سوا پنز کم یعنی دا طول احادیث تقریبا شپک زرہ احادیث دا. دا دا او پیزر لس پیزر لس دا غطه مجموعه دا بلا تکرار اشپک در احادیث بخاری شریف که دو جلده خواهی که یو حدیث پینزر لس پینزر لس ظلم و کرر دا یو لوی زخیره دا احادیث لوی زخیره دا احادیث بعض علماء د دینه کم تعداد ذکر کرده خو اصل خبر داده دا چې بس کم سلور کم یا پینز کم یا دینه بازی کم و زیاد دا دا شپک و ضروع مجموعه دا دارنگی دا کتاب دا کتاب فا انتیسو کتابونو مشتملے لکه کتاب الیمان کتاب السولات کتاب الزکاة نداسی او کم دیش کتابونر آو پر اے که بابونر تین سو ستائیس بابونر تین سو فسنو پر اے که ایک ہزار اٹائیس لکه هر باب کی کتاب الایمان کے فصل اول فصل ثانی فصل ثالث نو 1028 فصل لدی پریک تدی مصنف دوی د وفات پتہ نه لگی او نه د تاریخ پیدائش ذکر ده سے علماو کړه په ټکو پر علماو لکلي چې ډېر تحقیق نه باوجود دا خبر باز علماء ذکر کړي چې په 95 وا او 130 م هجرې نفس د وفات شوه لوو می ساده ای 737 نفس د وفات شوه وجدا وې د جومي مبارک اورزوا درمزار او په 737 کې د ددي مشکار شریف د تعلیف نه فارغ مشکا شریف چه مکمل کو نو در رمضان می آشوا دو جمع مبارک و رزوا او وصوا وم درشم حجریوا چه دیر, حجری دیر دین فارغ شو نو ای بازی دان دازل بولی چه پا دغسن کی خودوی لفارغ شو نو بازی وی جی دین پس ده پا سات سو ارتالیس کی یعنی وصوا اتسال وقتم کې کی دیر وفاد او بازی سات سو چالیس ذکر کرده ده له د دوی د سن پیدائش او د سن وفات کوره مکمل تفسیر علماو ته حاصل نه. او هغه دا داسې بهترین کتاب دی چې سورہ سورہ شروح دی له علماو لیکلی تقریبا یو اشپار اس مشهور شرحه دارمشکار دا شریف لکلی شوې هغه دور لاسه دو چې د مو استاد په د ملکي جبر صغیر هندستان میټولو دی نو په دې کتاب باندې اکتفا ووا دینو پس انشاء الله د مسند حالات نه تاسو مې پر یاولو یاسو کې دا اصول الحديث ذکر لري نا به ان مختصر الله مونږ مختصره وایو اصول الحديث حدیث مرفوع صلی و یه حدیث موقوف صلی الله و ذکر اوس په کتاب کې هغه پکاره یي نا به سوکلکل کولی شي اصول الحديث لیکي بیا او هغه یادول هم ضروری ذکر اوس به حدیث مرفوده نشي تا پی جندلې ته لو پتهولږي چې مرفوده لوي کله وې دا حدیث مرسل لے. کله ویدہ حدیث موقوف دی نو دا اصول الحدیث موای اصول الحدیث لپس به ان شاء الله بیا مشکا شریف شروع کو صلی الله و سنت نمبر 2 سرگردی عطار فروش